Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман Частина 2. розділ 14 Бадді Паркінс Один Джека знудило тонкою цівкою рожевої слини. Лише кілька дюймів відділяли його обличчя від трави, що вкривала довгий схил до шосе з чотирма смугами. Він затряс головою і знову гепнувся на коліна, оголивши сірому небу спину. Світ... Цей світ – смердів. Джек змусив себе відступити подалі від сівок блюватиня, що зависла на траві. Сморід змінився, але не зник. Бензин та інші безіменні отрути розлилися в повітрі, а саме повітря відгонило втомою та виснаженням. Навіть гамір, що долинав сюди від траси, добивав змертвіли повітря. Зворотний бік дороговказу здіймався над головою як величезний телеекран. Китаючись, Джек зіп'явся на ноги. Далеко внизу, з того боку автостради, виблискувала безкрая гладінь озера, лише трохи сірішого за небо. Поверхню води часом пронизувало якесь лиходійне світіння. Над озером здіймався запах металевих ощурок і втомленого дихання. Озеро Онтаріо і затишне маленьке містечко біля нього, Олкот чи Кендал. Джек набагато збився зі шляху. Втратив сотню чи більше миль і чотири з половиною дні. Хлопчик ступив під знак, сподіваючись, що гірше вже не буде. Він поглянув на чорні літери, витер рот. «Ангола!» «Ангола? Де це?» Він зиркнув униз на задимлене маленьке містечко, крізь майже придатне для дихання повітря. Іренд Макнеллі, незамінний компаньйон, розповів, що акри водяної гладіні там унизу – це озеро Ері. Отже, Джек не змарнував часу у даремних мандрах. Навпаки, зберіг його. Та перш ніж Джек міг вирішити, чи не розумніше врешті повернутися на території, щойно там стане безпечно, тобто коли диліжанс Моргана від'їде достатньо далеко – Перш ніж він зробить це, перш ніж тільки почне про це думати, він спуститься в маленьке задимлене містечко Ангола і погляне, чи цього разу Джек Соєр, Джекі, не спровокував якісь із тих змін татку. Він почав спускатися схилом, 12-річний хлопчик у джинсах і картатій сорочці, за високий як на свій вік і з надмірною тривогою на обличчі. Він уже почав скидатися на нечупару. На півдороги до траси Джек збагнув, що знову думає англійською. 2. Багато днів по тому, і набагато західніше, чоловік на ім'я Бадді Паркінс, який щойно виїхав із Кембриджа штату Гайо сороковою трасою, підібрав високого хлопчика, що називав себе Льюісом Фареном, звернувши увагу на стривоженість малого. Льюїс, ще зовсім дитина, мав такий вигляд, наче тривога витаврувана на його обличчя. «Розслабся, синко, хоча б заради себе самого, якщо більше нема заради кого», – хотів сказати баді хлопчикові. «Та малому, як його послухати, бід вистачає на десятьох. Мати хвора, батько помер, його відправили до якоїсь шкільної вчительки, тітки в Бакайлейк. Льюісу Фарину не бракувало турбот». І, схоже, він з минулого різдва не тримав у руках більше п'яти доларів, однак баді вирішив, що малий почав йому забивати баки. По перше, пахло від нього фермою, а не містом. Баді Паркінс та його брати працювали на трьохстах акрах землі неподалік від Аманди, десь за тридцять миль від Коламбуса, і баді знав, що не може помилитися. Хлопець пахнув як Кембридж, а Кембридж село. Баді виріс серед запахів зораного поля та обори, гною, кукурузи і теплиць із горохом. І невипраний одяг хлопчика, що сидів поряд із ним, увібрав у себе всі ці знайомі аромати. А ще ж сам одяг. Місіс Фарен, мабуть, дуже сильно хворіла, якщо відрядила сина у подертих джинсах. Хто знає, який бруд проїв такі зморшки, що ті аж закам'яніли. А взуття? Кросівки Льюїса Фарена осьось -ось мали розвалитися в нього на ногах. Шнурівки злиплися, а тканина порвалася і протерлася в кількох місцях на кожному черевику. «Кажеш, вони забрали татків автомобіль?» «Так, Льюісе?» – перепитав Баді. «Еге ж, саме так, як я й казав. Ниці боягузи прийшли вночі і нахабно украли його з гаража. Не вірю, що їм можна так робити. Хто ж краде авто в людей, які тяжко працювали і справді збиралися поновити виплати? Щойно це стане можливо. Хіба ні?» Як гадаєте? Чесне засмагле обличчя хлопчика повернулося до нього так, наче це було найважливіше питання з часів помилування Ніксона. Або, можливо, висадки в затоці свиней. Усі інстинкти Баді підказували погодитись. І він нахилився, маючи намір погодитися з будь-якою щиросердною думкою хлопчика, від якого так і несло роботою на фермі. Гадаю, що у всього, з чим ти стикаєшся, є дві сторони. Не дуже радісно відповів Бадді Паркінс. Джек блимнув, а тоді перевів погляд на дорогу. І знову Бадді відчув тривогу. Здавалося, хмара стурбованості кружляла над хлопчиком. І чоловік майже пошкодував, що не дав йому ствердної відповіді, якої той так потребував. «Наскільки я розумію, твоя тітка – вчителька початкової школи тут, у Бакайлейк, уточнив Бадді, сподіваючись хоч трохи розвіяти сум маленького хлопчика. «Так, сер, саме так. Вона викладає в молодшій школі. Геленвоген». Вираз Джекового обличчя не змінився. Але баді почув це знову. Він не вважав себе Генрі Гігінсом, професором з того м'юзиклу. Але він був цілком певен, що юний Льюіс Фарен говорить не так, як ті, хто виріс в Огайо. Усі слова звучали не так. Вони зливалися і повнилися неправильними наголосами. Ні, це й близько не нагадувало голос Огайця. А тим більше огайця із села баді чітко чув акцент а можливо якийсь хлопчик із Кембриджа, штат Огайо, міг навчитися так говорити з якоїсь божевільної причини, баді припускав, що міг. З іншого боку, газета, яку Льюіс Фарен міцно притискав до себе ліктем, схоже підтверджувала найглибші і найгірші припущення баді Паркінса його духмяний юний попутник утікач, а кожне його слово брехня. Назва газети, яку він міг прочитати тільки, якщо трохи нахиляв голову, – Ангола Геральд. Є Ангола в Африці, куди подалися безліч ласих до грошей англійців, а є Ангола в Нью-Йорку, якраз на березі озера Ері. Він недавно бачив фотографію того місця в новинах, але не міг точно згадати, чому. «Я хотів би спитати тебе дещо, Льюісе», – сказав баді і прочистив горло. «Так», – перепитав хлопчик. «Як так сталося, що у хлопчика з милого маленького містечка на сороковій автостраді газета з Анголи, штат Нью-Йорк?» «Міста, що чорт знаде звідси. Мені просто цікаво, синку». Хлопчик зиркнув на газету, що прилипла до його руки, і ще сильніше притис її до себе, наче боявся, що вона може вислизнути. «Ох, я її знайшов». «Он як?» «Так, сер, вона лежала на лавці на автобусній станції в моєму місті». «Ти цього ранку пішов на автобусну станцію?» «Звісно. Це було до того, як я вирішив зекономити гроші і почав голосувати. Якщо ви висадите мене на повороті до Зенсвіла, мені треба буде лише трохи пройти ліворуч. Можливо, ще до обіду я буду в тітки». «Можливо», – відповів Баді, і кілька миль вони проїхали в напруженій мовчанці. Зрештою він не втерпів і заговорив уже дуже тихим голосом, не відводячи погляду від дороги. «Синку, ти втік з дому?» Льюіс Фарен вразив його усмішкою. Не усміхом, не імітацією, а справжньою усмішкою. Сама ідея втечі з дому видавалася йому комедною. Це його смішило. Хлопчик поглянув на Баді через якусь мить після того, як чоловік зиркнув на нього, і їхні погляди зустрілися. За секунду, дві, три, скільки тривала та мить, Баді Паркінс побачив, що немитий хлопчина, який сидить біля нього, красивий. Він ніколи не припускав, що може використати це слово для опису чоловіка старшого за 9 місяців, але під усім дорожнім брудом Льюіс Фарен був красивим. Його почуття гумору миттєво здолало всі тривоги, і на Баді, 52-річного батька трьох хлопчиків-підлітків, глянула абсолютна доброта, яку підточив надмір незвичайних подій. Льюіс Фарен, якому, за його власними словами, було 12 років, заходив далі і бачив більше, ніж Бадді Паркінс, і те, що він бачив, перетворило його на красення. «Ні, я не тікав, містере Паркінс», – відповів хлопчик. Тоді він кліпнув, його очі знову затуманилися, погляд втратив блиск і яскравість. Малий відкинувся на сидіння, підвів ногу, поставив її на торпеду і ще глибше засунув газету під біцепс. «Ні, певно, що ні», – промовив Баді, повертаючи погляд на дорогу. «Йому стало легше, хоч він і не міг сказати, чому». «Гадаю, ти не втік із дому. Гадаю, тут щось інше». Хлопчик не відповів. «Працював на фермі, так?» Льюіс здивовано поглянув на нього. «Ага, працював. Останні три дні. Два долари за годину». «І твоя мама так сильно хворіє, що навіть не знайшла часу попрати тобі одяг, перш ніж відрядити до сестри, так?» – думав баді, Але сказав лише таке. «Льюісе, а як тобі ідея поїхати до мене додому? Я не кажу, що ти втік чи щось таке, але якщо ти справді живеш у Кембриджі або його околицях, я готовий з'їсти цю стару негодну машину з покришками і всією рештою». У мене самого троє синів і молодший Біллі лише на три роки старший за тебе, тож ми знаємо, чим нагодувати хлопців. Ти можеш залишатися у нас скільки забажаєш. Усе залежить від того, наскільки питань ти захочеш відповісти. Бо я їх поставлю, принаймні після того, як ми переломимо разом хліб. Він провів долоною по сивому їжаку і зиркнув на малого. Красаль Юіса більше не вражала око, і тепер він скидався на звичайного хлопчика. Тебе приймуть як рідного, синку. усміхаючись, хлопчик відповів. Це дуже люб'язно з вашого боку, містере Паркінс, але я не можу. Мені треба побачитися з моєю м... тіткою в. Бакайлейк, закінчив баді. Хлопчик глитнув і знову перевів погляд на дорогу. Я допоможу тобі, якщо треба, повторив баді. Льюіс погладив його по засмаглому і великому передпліччю. Ця подорож. Уже велика допомога. Чесно. Десь через десять мовчазних хвилин Баді спостерігав, як самотня фігура хлопчика бреде до з'їзду з автостради поряд із Зейнсвіллом. Звісно, Еммі вилаяла б його, якби він привіз на сімейний обід цього дивного і брудного хлопчака. Але роздивившись малого, поговоривши з ним, дружина дістала б найкращі склянки тарілки, які їй подарувала її мама. Баді Паркінс не вірив, що у Бакайлейк живе жінка на ім'я Гелен Воген. І ще він сумнівався, що у таємничого Льюїса Фарена є мати. Хлопчик скидався на сироту, якого відрядили з важливим дорученням. Баді не відводив очей від хлопця аж доки той не зник за поворотом з'їзду, а тоді витріщився на величезний жовто-багряний рекламний щит торгового центру. В якусь мить він хотів вистрибнути з машини і побігти за хлопчиком, умовляти його повернутися. І тоді він згадав задимлений і переповнений людьми сюжет із шестигодинного випуску новин. Ангола, Нью-Йорк. Там трапилося якесь нещастя. Надто маленьке, щоб про нього в новинах згадали більше, ніж раз. Одна з тих маленьких трагедій, яку світ ховає під горами газетних папірців. баді міг вихопити із цього короткого, напевно, дефектного шматка пам'яті лише балки, що гігантськими соломинками навалилися на розплющення авто. Балки стриміли із заповненою димом діри у землі. Діри, що, можливо, вела до пекла. Бадді Паркінс ще раз глянув на порожню дорогу, де щойно був хлопчик, а тоді увімкнув першу передачу і зрушив з місця старе авто. 3 пам'ять у Бадді Паркінса була значно точнішою, ніж він собі уявляв. Якби він поглянув на першу сторінку Анголи Геральд місячної давнини, яку хлопчик із таким завзяттям і страхом притискав до себе, то прочитав би. «Жахливий землетрус убив п'ятьох» Джозеф Гарен, штатний репортер Геральд Робота над будівництвом Rainbird Towers, що мав би стати найвищим кондомініумом учора лише за шість місяців до завершення, трагічно обірвалася через безпрецедентний земний поштовх, що зруйнував конструкцію будівлі і поховав під руїнами працівників. З-під уламків майбутнього кондомініуму дістали п'ять тіл, двох будівельників досі не знайшли, але вони, ймовірно, мертві. Усі семеро, монтажники і зварники, працювали на Spacer Construction і в момент катастрофи перебували на перекриттях двох верхніх поверхів споруди. Вчорашній поштовх був першим землетрусом в Анголії за всю історію міста. Армін Ван Пелт з кафедри геології Нью-Йоркського університету у телефонній розмові назвав фатальний землетрус сейсмічною булькою. Представники комісії з безпеки штату продовжують вивчати місце події з... Загинули Роберт Гайдель, 23 роки Томас Сілкі, 34 роки Джером Вайлд, 49 років Майкл Гейджен, 29 років Брюс Дейві 39 років. Двоє зникли без звісти. Арноль Шулькамп, 44 роки, та Теодор Расмусен, 43 роки. Джеку більше не треба було дивитися на передовицю, щоб згадати їхні імена. Перший в історії Анголи землетрус стався того дня, коли він перейшов із західної дороги на межу міста. Якась частина Джека Сойера хотіла поїхати до великого доброго баді Паркінса додому, повечеряти з його родиною за кухонним столом, вареним м'ясом та яблучним пирогом, а тоді згорнутися калачиком на гостьовому ліжку і з головою накритися домашньою клаптиковою ковдрою. І чотири чи п'ять днів не ворушитися, хіба що виходити до столу. Але проблема була в тому, що він бачив сосновий кухонний стіл, завалений засохлим сиром, а по інший бік столу – хід до мишечої нори у гігантському плінтусі. А з діроку у джинсах трьох паркінсових синів висовувалися довгі тонкі хвости. Хто провокує ці зміни з Джері Блетсоу, татко? З Гайделем, Сілкі, Вайлдом, Гейдженом, Дейві, Шулькампом та Расмусеном. Ці зміни з Джеррі. Він знав, хто їх провокує».